Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af HotTribe Media. HotTribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette blog og dit motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til et boost, et skud energi og nogle gode tips til at skabe den gode motivation, så lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Benia Media, fortalte dig lever Rosendal. Venia Media er et kreativt bureau i København som skaber kreativ videoproduktion videoproduktioner, livestreaming og hjælper til omkring live shopping. Situationen for videoproduktion startede allerede som 15-årig, hvor Oliver brugte næsten alle sine ledige weekender på at opsøge forskellige videoproduktioner, hvor han kunne assistere dem, der kunne finde ud af at lave film. Det blev startskuddet til Venir, som Oliver startede umiddelbart efter 3.G, mens han også siddeløbte arbejde for en virksomhed, der solgte luksusvine. Vi kommer ind på lidt af hver i denne episode, hvor blandt andet hvorfor Oliver fik en stor regning af skattefar, hvordan det gik til, at han fik ned spaldeplads end Joe Biden, en af Danmarks største aviser, og vel at mærke på dagen, hvor den aldrende Biden endelig kunne kalde sig præsident. Vi taler også om Olivers syn på ledelse og hvordan han er bevidst om det store ansvar, han har fået som leder for flere medarbejdere. Jeg synes jo, det er en, en kæmpe stor forpligtelse, at hvis man vælger at arbejde sted og, og bruger mange timer hver dag, på, på sit arbejde, men så, så skal det også være sjovt, mens man gør det. Altså det, det har altid været det arbejde efter, at, at vi skal lave nogle fede ting, og vi skal bygge en sund forretning, men det skal også være sjovt, mens vi gør det. Fordi ellers er det ikke tiden værd. Vi taler også om, hvordan Oliver håndterer og bearbejder tvivlen, når den rammer ham som et lyn fra en skyfri himmel. Ellers er ikke mere at sige, end en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Oliver. Ordet er dit. Jamen det startede faktisk, øh, det startede ret tidligt. Øh, interessen for mig i hvert fald. Man kan sige, det var ikke der, øh, vi niger startede, men jeg startede med at få interessen for at lave videoproduktion som 15-årig, da jeg gik på efterskole, Midtjyllands efterskole. Og, øh, og her der kom jeg ligesom ind i at øh, lave noget, noget kortfilm med nogle drenge, og sådan noget. Det, øh, det var ikke, fordi vi havde stået alt for stort brød op, så det endte ikke med at blive noget, noget rigtigt, men, øh, men til gengæld, så, så fandt jeg den her interesse for det, så, øh, så efter efterskolen, så begyndte jeg meget at opsøge arbejde, hvor jeg kunne... Hjælpe til på filmsæt, og øh, kunne lave kaffe til dem, og kunne finde ud af at lave film, og øh, fejre gulvet, hvis det der skulle til. Men, men bare det her med, at jeg kunne være med ude på 11 på uger. Ja, men for at være en del af det, at være ja, tæt på det hele. Præcis. Og det var ulønnet, tænker jeg meget. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Og hvis det endelig var lønnet, så var det nok med nærmere bare at få transport og forplejning betalt. Altså, ja. det, var, øh, det, det, var, det var meget bare ulønnet til start, ja. Hvad var din drøm på det tidspunkt? Fordi ja. der vidste jo ikke lige, at du vil ende op her, hvor vi sidder i dag, med, dit, med et team på næsten 10, vel? Nej, det er rigtigt. Altså, Dengang så var det meget bare fordi, jeg synes, det var sjovt. Altså det var egentlig fordi, at hvis jeg, jeg startede i gymnasiet, og, og dengang så, hvis jeg ikke lige havde noget bedre til mig til i, i weekenden, så synes jeg, det var sjovt at bare bruge mine weekender på og lave ja, alt muligt. Det var kortfilm og musikvideoer og altså, alle mulige skøre filmprojekter, hvor man har stået i det vilde kvarter kl. to om natten og holdt en boomstang eller sat lamper op eller, eller på en anden måde assisteret filmsættet her. Det var bare fordi, det var sjovt, og egentlig ikke fordi, der var nogen større målsætning med det. Så du havde ikke den store Oscar-ambition? Nej, og altså slet ikke. Altså, jeg synes bare i virkeligheden, at, at det var sjovt. Jeg begyndte ligesom at godt kunne lide det her med at, at arbejde med... Og jo længere tid jeg ligesom arbejdede med det i løbet af gymnasiet, så, så begyndte der ligesom at, at så nogle, nogle frøer omkring, at oh, det her med faktisk at være fotograf, eller det her med at være instruktør, det, var, det kunne jeg ret godt lide. Så, så der, der begyndte det så ligesom langsomt at begynde at blive en, blive en målsætning og arbejde med det. Men, men til en start var det bare... Altså, det var ren hobby. Og så gik du på en efterskole, og mange efterskoler er jo netop kendt for at inspirere og skabe de her fantastiske rammer for at få unge til at udvikle sig. Ikke mindst inden for, for medier jo. For de har jo sat op, og de har dynamikken, de har ånden. Uh, Når ved jeg, en af mine børn går på efterskole nu her, de mm. har også en medielinne, og de er jo helt oppe at køre. De har lige været til Dolly Awards. Ja, øh. Kan du, jeg ved, du, uh, det, den har eksisteret i 10 år. Det er så en efterskole, der har lavet dolde vores, og så er rigtig mange efterskoler laver så en film og sender ind, og det er fuldstændigt det rene også med statuette og det hele og hundredvis ja, af lever samlet. Nå, det var ikke så meget det, men det var bare for at sige, fordi der er lidt polemik derude i det danske, danske samfund omkring efterskolerne og deres betydning, så jeg vil da bare lige her for en regning slå et slag. For det betyder rigtig meget. Du har det selv fået dig. Ja. Var det ikke godt over for dig? Det var det helt bestemt. Ja. Og man kan sige, at du sidder her nogle år efter med en virksomhed, som egentlig. På en eller anden måde begyndte at tage form der, Men det var faktisk i 3. G, du begyndte at tænke virksomhed, ikke? Jo, man kan sige, at i løbet af 3. G, der begyndte jeg at tænke, okay, nu der begyndte jeg faktisk at tjene penge på det. Ja. Ikke gode penge. Men jeg tjente trods alt penge og jeg tjente, jeg tjente mere end det, man må, man må tjene uden at have et nummer Eller det begyndte jeg i hvert fald at gøre. Så, så lige da jeg gik ud af 3.G, der startede jeg en enkeltmandsvirksomhed, så jeg kunne begynde at sende fakturer og holde et regnskab og, og så videre. Og det, og, og det var ligesom her, at, at, at jeg begyndte at tænke, okay, men nu det er faktisk stadig ikke med missionen om at drive noget stort, men nu kan jeg i hvert fald bare arbejde selv som noget freelance efter gymnasiet. Og, og sådan løbende tage nogle flere kunder ind, og, og så, videre. Så, øh, ja, så så startede enkelmandsvirksomheden Det var ikke helt nok til, til at kunne klare det fuldtid, så, så jeg begyndte også at arbejde deltid og sælge luksusvine for en, for en mand, som øh, jeg havde en, en anden øh, mindre forretning, øh, men på sådan en ordning, hvor at jeg måtte egentlig tage, tage fri så meget, øh, jeg ville hos ham, når jeg havde optagelser hos, hos mig selv. Og, øh, og det startede jo ikke med at være... Det, det helt vildt. det var uh, måske en, en gang hver anden uge til en start, og så blev det måske en gang om ugen, og så blev det nogle gange to gange om ugen, nogle gange om tre gange om ugen, og så, så blev det der, hvor jeg tænkte, ej, nu, efter, det var cirka otte måneder efter, der, der tænkte, ej, nu, så vil jeg hellere fokusere på mit eget, se hvad det kan. Nu har jeg alligevel ja, ofte de her tre optagelser om ugen, så, så nu er det nok til, at jeg tænker, at nu går jeg all the way. Men, men luksusvilen, så det ved du så åbenbart også noget om, jo. Kære sig ja. næsten regnet ud, jo. Jeg ved, at man ikke skal smadre i hvert fald. Det er, det, det er, nok, det er nok cirka det, det er. Det var, det var meget dyre flasker, så øh, ja. Men, men, men det er jo fantastisk, at du får den mulighed af ham, at du så siger, at arbejde alt det, du kan, når du ikke har din egen, så kan du komme her og hjælpe mig. Det giver vel også en eller anden form for tryghed. Det giver ikke en store økonomisk tryghed, men det giver dig noget, trods alt. Ikke? Der er, det, altså, man kan lige betale lidt regninger. Ja, ja, altså helt bestemt, men på det tidspunkt var jeg også, øh, ja, jeg var lige gået ud af 3.G, jeg var vel 19 år, tror jeg, og boede stadig hjemme, så, så øh, på den måde, så havde jeg heller ikke de store økonomiske forpligtelser osv., så, øh, så, så det var en meget, øh, det, var en, det var en god, meget tryg måde at starte ud på, fordi at øh, hvis det gik godt, så var det super, og hvis det ikke gik godt, øh, så havde jeg sådan set ikke de store konsekvenser ved det, men så det var, så det var meget sådan en, øh, en, en tryg start, og da jeg så sagde jeg op hos ham, så, så var jeg ligesom i gang. Altså det var jo en eller anden form for en freelance-forretning, der kørte det, men det var også der, jeg begyndte. Da jeg sagde op på ham, så var det også med målsætning om at sige, okay, det her, det kan godt blive til noget, hvis jeg gerne vil gøre det til noget. Og der, der blev tanken om at skulle starte et bureau. Det begynder at spille allerede som 15-årig, så er det på efterskole, der bliver du endnu mere aktiveret for, endnu mere smag for det. Du går i gymnasiet og er tænker om, hmm, jeg begynder at tjene en med, jeg skal begynde at overveje noget med en virksomhed. Hvordan tiltræk du kunder? Det var, øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, var, det var meget netværksbaseret. Jeg havde jo bygget et, en form for noget netværk op i løbet af gymnasiet, hvor jeg havde arbejdet meget af de her freelance for alle mulige forskellige. Øhm, altså noget af det var afgangsprøver fra filmskolen, som så var folk, der graduerede og skulle bruge folk efterfølgende, som begyndte at blive betalt. Eller det var for andre filmbroer, som skulle bruge en dengang assisterende fotografen. Efterhånden, som jeg blev bedre, så kunne jeg være af fotografen der kom ud og hjælp til på mange produktioner. Så, så jeg fik ligesom, jeg fik bygget et netværk, som jeg så derefter kunne få flere og flere projekter fra, fordi at, ja, jeg blev dygtig til det og, og, og få at skabe nogle kontakter, som, som holdt ved. Så, så øh, på det tidspunkt, der, der var der ligesom en, en god, et, et godt netværk, et godt fundament af noget ongoing, kundekontakt. Det er klart. Det var jo rent bare freelester det var kun mig. Øh, men ja det, det var, det, var, det var derfra, at, at alle kunderne kom. Det var gennem netværk. Og jeg tænker jo et eller andet sted, det du har leveret har jo været godt, siden du går ud ved dit netværk, og du kan vende tilbage, og det bestiller mere hos dig. Oliver, du er jo autodignet, ikke? Jo, jo, altså. eller Det vil på sige, at jeg, jeg, jeg, jeg fulgte Altså også i løbet af gymnasiet, der, der fulgte rigtig dygtige fotografer, og ligesom bare på, på en måde i lære hos dem, øh, hvor at jeg ja, enten, enten var med at assistere dem gratis, eller så fik jeg noget symbolsk honorar for at være med dem til at assistere på deres produktioner, men, men jo, jeg har, ikke, jeg har ikke gået på øh, en skole eller noget, hvor jeg har lært at lave, lave videoproduktion. Det, det kommer ligesom fra YouTube Academy og, og fra at, at følge øh, dygtige folk. YouTube Academy. Men det må måske også være det, der gjorde, fordi du var hele tiden i vælken, du var hele tiden på med dygtige mennesker, og du kunne suge til det, og, og for nogle mennesker, så er det jo den bedste uddannelse, du kan få, det er at gå op og ned af dem, som er virkelig dygtige og som har lyst til at lære fra sig. Og, og det har du vel også oplevet jo at ja, det har været en ret god uddannelse for dig. Ja, helt klart. Helt bestemt. Og, og, og siden da har jeg også selv gjort meget ud af at tage unge folk ind øh, og i lære hos os, øh, og, og, og give dem en introduktion til, hvordan, hvordan vi arbejder med det. Og, og det har sidenhen også ført til øh, flere forskellige øh, folk, som er, som er gået selvstændigt, for folk, som har, ja kan man sige, har været i, i, på en måde lærer hos os. Så, så det er også enormt glad for at have kunne give det videre og stadig gøre det. Er det fordi, du selv oplevede, at værdien at du har husket at gøre det samme? Altså, du minder dig selv, hvordan, hvor meget betyder det for mig dengang, at du vil give andre unge den samme chance og mulighed? Ja, ja, altså i høj grad. Altså det, nu skal det ikke lyde som om, at det er bare rent filantropi, altså fordi vi, vi har jo selvfølgelig også øh, haft, haft brug for at have nogle gange assisterende hænder til at hjælpe med at sætte en lampe op, eller øh, øh, pæne et kamera frem og tilbage. Øh, så, så det skal jo ikke lyde som om, at, der ikke også, at vi ikke også har, har, har brug for den hjælp nogle gange, men det har i høj grad også været en målsætning om at sige, men kan vi også samtidig lære dig op, og du bliver bedre. Det har jeg selv oplevet, hvor meget det gav mig, så, så, så, så ja, der har også været meget i at give det tilbage igen. Vores lytter er jo især iværksætter eller iværksætteri-interesseret. Og når man starter op, så er det jo ikke så, at man har så, så mange midler, så mange penge. Og så vil man gerne gøre noget. For eksempel at køre branding, køre en eller anden form for, for video imaging derude. Men jeg oplever også nogle gange, at man kommer til at blande de her tre ting sammen, som du lige er inde på. Det er derfor, jeg spørger lidt ind til det. Ja, altså helt top, midt, bottom. Det uh, ja, det er nemlig så. Og så blander man det sammen, fordi så får man gerne have flere for pengene, og så, så bliver det... man, man søger måske lidt en branding, men det er også lidt en re regulær reklame, kan man sige, for man vil gerne flytte nogle produkter. Og så oplever jeg, og det kan bare være det mig, at det bliver lidt mudret, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal forholde mig til. Ja, det er klart, og det, er også, altså, det kan også være svært at tegne det meget skarpt op, fordi det er ikke altid så skarpt defineret, og, og de de kan også ligesom alle, alle elementer kan både øh, hjælpe, altså en topfondel-kampagne kan hjælpe i bottomfondel, øh, og den kan også skade en bottomfondel, og en, en bottomfondel kan både hjælpe en topfondel, og den kan skade en topfondel. Øh, altså for eksempel virksomheder, som kan i deres bottomfondel-marketing er meget øh, udelukkende rabatdrevet, er jo en, er en vej, man kan vælge at gå. Det er noget, der typisk fungerer rigtig godt på kort sigt, men det er også noget, som kan øh, på sigt, brugt i, i meget høj grad, skade et, et, et, et brand, ja. øh, hvis man ikke i hvert fald ønsker at være et rabatdrevet brand. Æh, så, så der er nu i hvert fald nogle strategiske overvejelser, som man skal have gjort sig. Øh, ikke for at sige, at der er noget, der er rigtigt eller forkert, det er i hvert fald bare nogle, øh, nogle veje, man skal vælge at gå og overveje de konsekvenser, der er ved alle de valg, man tager. Hmm. Så for iværksætter, er det, er det noget, alle iværksættere bør overveje den her form for profilering? Ja, altså jeg synes jo, at alle iværksættere bør, øh, bør fokusere på, at, øh, hvad er det de gerne, altså ja, vil de gerne være. Nu, hvis man er en e-commerce, så, så er det her jo særligt relevant. Nu kan man sige, nu, nu arbejder vi mange andre, end der, bare, der er bare e-commerce, hvor det er øh, ikke helt så skarpt optegnet, som, som vi gør det her. Men, men, men lad os bare tage for eksempel skyld en e-commerce, e så, så skal man i hvert fald være overvejet omkring, men vil vi gerne være drevet rabat. Og hvis man gerne vil det så, så det, så er det super, og så er man nok øh, i højere grad øh, drevet af sin bottom funnel-trafik. Men vil man gerne være måske lidt mere premium, eller i hvert fald bare midtmarked, så, så er det vigtigt også at skabe sig et brand, som ikke kun er fokuseret på at skabe salg via rabat. Og, og der er det vigtigt at have bygget et stærkt brand, fordi at, så kan man blive valgt ikke kun på grund af, at man har den laveste pris, men fordi man er et foretrukket brand frem for de andre brands. Og nemlig er det behovet for omsætning som jo er vigtigt for, for alle. Behovet for omsætning og bundling, Det gør nogle gange, at man bliver en smule utålmodig, for nu siger du lige de, det her ord premium, som vi ser dukke op i flere og flere sammenhæng, ikke bare på produkter, men inden for coaching og alt muligt andet. Du skal have premium value, du skal have premium pakken og premium subscription. Vi vil gerne have, give folk det her mere, men det, det er også lidt mere langsigtet og det kræver lidt mere tålmodighed, hele det her branding proces, i forhold til at skabe et premium value, eller premium produkt. Er det korrekt? Ja, det, det kan man sige, det, det, det er meget korrekt set op, sådan i hvert fald, hvis man ser det. Øhm, ting er jo aldrig så, så firkantet i virkeligheden, som man, som man snakker om det teoretisk, men i hvert fald på et teoretisk plan, ja, så, så er det generelt mere langsigtet, hvis man gerne fokuserer på at bygge et brand, fordi det er at bygge relationer. Altså øh, fuldstændig, øh, Mark, som du og jeg sidder og snakker med hinanden, vi bygger en relation, og vi, når vi har siddet og snakket sammen med en team her, så kender vi hinanden bedre, end vi gjorde før. Og, og sådan er det også med, med forbrugere, som følger brands, at hvis de har fulgt et brand i længere tid, så føler man en connection til dem. Man føler, at jamen, jeg er jo den type kunder, som køber herfra og ikke herfra. Uh, man kan jo se, hvor mange, der havde stærke relationer til uh, Irma, da det lukkede. Altså, der, der ligger uh, en, en kæmpe uh, brandværdi, og, og Irma er måske et godt eksempel på et stærk brand, fordi at det er i hvert fald ikke der folk går til for, for de skarpeste priser, uh, og, og de har haft nogle andre ting, som de har kunnet slå på. Uh, yeah, så det, der, er i hvert fald, der ligger i hvert fald nogle, nogle overvejelser der i forhold til, hvad vil man vil gerne være kendt for. Der er tit den her snak omkring... Uh at en produktion kan blive for flot, for professionelt udformet. Så, altså, og det må, måske, fordi alt det, vi er ved, vant til via de sociale medier, så det skal være sådan et hold håndhold, det uskørt, der skal gå sådan en Lars von Trier i den nogle gange. Øh, for at skabe den her nærhed, øh, er, er det rigtigt? Øh, altså man kan sige, at øh, man kan slå på rigtig mange forskellige virkemidler, når man laver film, og, og det at lave det mere håndholdt og lave det mere øh, upoleret, er, er et virkemiddel ud af mange, som, som i mange tilfælde kan virke rigtig godt. Det er også noget, vi har arbejdet med, kan man sige, at lave noget, som... Øh, som ud af ser mere ud som noget, der bare er optaget med en øh, telefon. Men vi i virkeligheden altså, producerer øh, sådan med, med, med en, en lys, at nu ved jeg godt, at det her, der har vi sat lamper, der har vi sørget for, at lyden er crisp osv. Øh, men det har været en måde at gøre det på, og ligesom, at tage en del af det håndholdte ind, men stadig producerer det professionelt. Øh, der er også et, Netop, som du siger, meget i det her med, om, jamen, skal man bare gøre det fuldstændig upolæret? Skal det bare være kun med en, kun med en telefon måske endda uden en mikrofon, sådan så at, at, at lyden måske heller ikke er fuldstændig crisp, men det gør det måske mere øh, nede på jorden? Det, det, det kan jo sagtens, det kan sagtens fungere, og det er, øh, igen, der er ikke noget rigtigt og forkert. Man skal bare, man skal bare afgøre, om man er, man er den type brand, fordi at, hvis, man, hvis man gerne, igen, nu snakker vi lidt om premium, og sådan noget, hvis man gerne vil være... Øh, Altså Gucci-brandet inden for det segment, man nu engang er. Så er det ikke sikkert, det er det rigtige. Øhm, men, men hvis man synes, at det passer godt til ens brand, jamen helt sikkert, så, så er der ikke noget i vejen med det. Der er, ikke noget, øhm, man kan sige, der, der er mange få ting, som er man, decideret forkert at gøre. Der er bare nogle overvejelser, man skal gøre sig om, hvorfor man gør det og hvad det har konsekvenser. Og som vi startede udsendelsen med at sige, det er ikke bare lige altid at tænde for det kamera. Det er jo det, vi sidder og tale om her. Der ligger så meget i det. Selv hvis man skal have det til at se sådan lidt håndholdt ud, så skal der ligge rigtig mange overvejelser bag, hvis man skal have den, den ønskede effekt af noget. Og det var, lad os gå lidt tilbage, fordi du har jo også skulle lære at være forretningsmand, når du gik på CBS og læste blandt andet Erhvervsøkonomi. Ja. Øh, du tænkte, det var nok godt lige at få noget, <laughs> noget tyngligt der også. Og, og så går du så i gang med med at arbejde igen her. Og der var noget med lige starten af, der var et eller andet med at fakturerer og hvordan får man indtægterne? Og... Ja, der, der, der var mange ting, man skulle lære til en start. Øhm, ja, jeg, jeg startede på, øh, på CBS på bacheloren der, øh, og det var... Øh, det var egentlig stadig med fuld fokus på at drive firmaet, og studiet var ligesom det sekundære i det. Det var dels fordi, at, ja, som du også siger, at jamen, jeg, jeg følte ligesom, at der var nogle ting, jeg nok godt kunne, kunne trække med ind, noget viden om noget erhvervsøgommunikation, noget virksomhedskommunikation og noget ledelse, som, som jeg tænkte, jamen, det er nok noget, jeg godt kan få brug for og faktisk at faktisk vide noget om. Og så var det så også for at få en social omgangsræs, fordi at ellers så var alternativet, at jeg havde siddet på et kontorfællesskab alene i, i et godt stykke tid, indtil jeg havde råd til at have flere på teamet så. Så der, der var som ligesom, øh, de, de to perspektiver i det. Øhm, jeg fik så kontor på, øh, på Copenhagen School of Entrepreneurship, som er en del af, af, af CBS, øh, sådan en incubatormiljø for iværksættere, hvor jeg så også der kunne få lidt min omgangskreds inden for iværksætter. Ja. Og det er netværk, netværk, netværk igen. Og det var også i den periode, nu skal du drille dig lige lidt, men det var også i den periode, du lige lærte forskellen på A og B-indkomst, jo, jo, det er rigtigt. <laughs> jo, ja, altså der, de første år havde jeg ikke fået, øh, fået løn, men øh, da jeg så for, for første gang tænkte, nu, øh, nu vil jeg gerne øh, trække træk min første løn, jeg tænkte, Jamen, øh, jeg, jeg tager 10.000 i, i løn om måneden, og, øh, og det var før, jeg ligesom havde et, øh, et, et lønsystem, så, så jeg, vidste, man den, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan er det egentlig, at jeg får, jeg får indberettet øh, den her løn. Øh, og så læste jeg lidt op på, at man, okay, man kan gøre det via B-honorar, det kendte jeg ligesom til, fordi at vi havde haft mange frilægelser og så videre, som jeg, som jeg havde øh, afregnet via B-honorar, hvis de ikke havde en, et CVR-nummer. Så, øh, så jeg udbetalte så, øh, de her 10.000 til mig selv, og jeg tænkte, for at gøre den ind, regnskabsmæssigt, vil det være, jeg tager dem bare i starten af året, for hele året. Så jeg har jo betalt øh, 120.000 til mig selv øh, i, i starten af året, og, øh, og indberettet det så øh, på skat som, som B-honorar og var jo godt klar over, at der så ikke var afregnet skat på det, men det skal man jo så lige huske i, i de sidste del af året, og det, det var jeg også godt klar over, men, men ja, jeg kan ikke anbefales. Det der var langt der der der der der lang til den i januar, det er. Ja, ja, ja altså. <laughs> Normalt siger man sidst på måneden, men, men her sidst på året, der, ja. der begyndte det at blive sådan... Og så tænker lidt, du, for 120.000 kroners tid siden. Ja, ja, præcis. Så den, den laver man kun én gang. Den laver man kun en gang, Men tanken ja. var jo selvfølgelig god nok, du var jo unik, så du, du selvfølgelig kendte forskellen, men den ramte lidt der. Her. og jeg ind i sådan en branche, som den du det er jo, jeg tænker, det er jo ikke helt billigt. Altså, det er, jo, det er jo noget voldsomt udstyr, og det er jo også noget af det, man får med som kunden kan man se. I har helt setupet, op, I har det her sindssygt dyre, avancerede udstyr, som I er rigtig dygtige til. Hvordan har, har du finansieret det gennem tiden? Jamen, det er, altså, vi er rent øh, bootstrap, hvis man skal blive startup-termer. Vi øh, det, det, det er, det første kamera jeg brugte i brugte lang tid, det var et familiekamera. Min, ja, min far ville gerne købe et kamera til familien, og han så med jeg har lidt i gang her, så, så uanset hvad skulle jeg købe et kamera, men det, han købte måske et, der var lige et niveau over, hvad, hvad familiebilleder havde brug for, fordi at, at han kunne se, men det var nok også noget, jeg kunne bruge. Så, så det, det, det gjorde jeg brug af de, de første år, og så tjente jeg jo penge undervejs, altså der var ikke de store udgifter, men der, der kom ligesom indtægter, så, så efterfølgende så er alt grej, øh, finansieret, at den indtægt, der er kommet, og har kunne opgradere øh, alt løbende, og købe mere og mere til, osv. Så, så, så det har været sådan en løbende, øh, en løbende opgradering af alt det udstyr, vi har, og nu er vi så nemlig godt sat. Og nu har jeg altså et kontor, I har alt udstyr, har set I op i snart 10 medarbejdere øh, i, i Venia. Øh, det går rigtig godt, og der er også andre, der ligesom får, får øje på dig. Ja. Mm. Yeah. Øh, fordi på et tidspunkt, så bliver du kontaktet af, af en journalist. Ja, ja, der er en journalistpraktikant fra Berlinske, der, der kontakter mig og spørger, om, om jeg vil stille op til et interview. Og, og det, det vil jeg gerne. Og, og ja, vi har, det bliver faktisk bare et interview over telefonen, og, og vi snakker vel sammen i, i 40-50 minutter eller noget i den stil. Ja, men hvorfor, og hvorfor bliver du kontaktet? Jamen, øh, han vil gerne. Øh, det, det handler omkring det med, at jeg, øh, jeg startede øh, Vinir op, samtidig med, at jeg også læste på CBS. Ja. Og øh, ja, for, ja, netop fordi, at da, da, da jeg startede på CBS, så var det også sikkert, at lukke lukkede virksomheden, starte et selskab, og det var så det, der blev til Vinir Media. Og øh, det vil han gerne spørge lidt ind til. Og jeg tænkte, jamen det, det kan vi sagtens snakke om. Og øh, jeg regnede egentlig ikke med, at det blev til det helt store. Altså, øh, vi, vi lavede det her interview. Han, øh, han spurgte, om de måtte sende en øh, fotograf ud, når vi alligevel var ude på optagelse, til bare lige at øh, tage et par billeder også. Og jeg sagde, at det er, han er velkommen til. Og, øh, og så, så hørte jeg egentlig ikke mere fra dem. Æm, og det her, det var i øh, december. Og øh, så øh, i... Øh, i det følgende år i øh, januar har det vel været. Øh, der, øh, der har jeg været til et møde om formiddagen, og så tænker der en, øh, en besked ind øh, kl. 10 om formiddagen med et øh, bare, det, det, det er bare et billede, jeg får tilsendt af, af Berlinske med et øh, kæmpestort billede af mig på forsiden. Og, og jeg begynder først at tænke, at billedet kommer fra min far, og jeg begynder at tænke, hvad? Øh, min far han kan der ikke øh, Photoshop. Altså, hvordan, og i øh, hvordan har han fået fat i det billede der? Øh, så så jeg, jeg styrter ud af kontoret, løber ned til den nærmeste kiosk, og, øh, og finder så Berlinske ja, med et, et stort billede af mig ved forsiden, og med en dobbeltsidet øh, dobbeltside artikel, en midt i avisen, der, der sådan set kun handler om, om opstarten af Vinir under studiet. Æh, så, så, så det er ret vildt, og det, og det falder så faktisk, det, en sjov detalje er, at det, at det falder sammen med den dag, hvor at Joe Biden bliver præsident. Okay. Æh, og Joe Biden han har imidlertid må, må nøjes med sådan et, et, et, et lille tre øh, gange seks cm billede i toppen af avisen, og så er der ellers et, et kæmpe billede af mig. Så det du siger, det er, at du får faktisk mere spalteplads, end at Joe Biden blev ble præsident. I ja, hvert fald det, lige den dag. På, lige den dag på det, er, det er korrekt. Det er vel okay, cool. Altså, jeg var, der, jeg var der rimelig meget op og køre resten af den dag. Det vil jeg da ikke lægge skjult på. Så ja, jeg købte de berlinske, de havde der i, i kiosken, der og løb tilbage til kontoret. Så den er rammet fint ind, eller ligger i en eller anden lufttæt kasse nu. Men faktisk snakke med en journalistpraktikant så lige pludselig kom på forsiden og have et dobbeltopslag derinde, der kun handler om dig. Altså, hvad sker der lige der? Ja, altså, jeg havde jo sådan set heller ikke regnet med, at det ville blive bragt. Altså igen, jeg havde snakket med en, med en journalistpraktikant 50 minutter over, over telefonen, og øh, jeg tænkte, men det kan være, at det får en lille spalte et eller andet sted i, på Netavisen eller, eller et eller andet. Øhm, du så fik du jo bare Du fik så ja, lidt mere plads. Ja, præcis. Ja, ja. <laughs> Der kom lidt mere, men det var, det var slet ikke noget, jeg var blevet... Øh varslet om på forhånd eller noget. Det var, det var noget, jeg fandt ud af på dagen. Det giver jo lidt noget på tid. Du får noget opmærksomhed. Nu er der lige pludselig endnu flere, der ved, hvem du er, og ikke mindst hvem, men er og, og kender til din rejse. Det vil sige, ja. du, de får jo ligesom en forlom i forhold til at få det her indtryk meget på, på din før, i forhold til branding og, og kendskab til dig. Så, så der er der jo rigtig mange, der lige pludselig lærer dig at kende og lærer, hvad er jo. Ja. jeg tænkte, det betyder, hvad det er, der også noget for forretning? Ja, selvfølgelig. Altså, vi er meget inbound drevet forretning. Ja, ja. Så, øh, så, så det betyder, at, at dem, der kommer til os, er typisk fordi, at de har kendt os øh, igennem. Altså, de har fået os anbefalet, eller de har fuldt os set, hvad vi har lavet, og, og så på et spørgsmål, når timingen har været rigtigt kontaktet os. Så, så det er klart, at det, øh, det, det, det giver der en rigtig god eksponering, og det gav et af mange besøgende til hjemmesiden. Og, og sådan, så, ja. Det kan man jo godt glæde sig over. Ja, det er klart. Det er der. Og så tænker jeg på det her. skal stoppe jo ikke helt dervel øhm, med dig. Øh, nej, I hvert fald, altså for det, jeg gjorde det jo, kan man sige. Ja, ikke? Men, men, ja. men, men øh, nej, altså det er rigtigt nu her i, i starten af året i år, der, øh, ja, der, der er jeg faktisk igen, jeg ja, er blevet en del af den her Berlingske Talent 100-liste, som jo også er en, er en stor ære at blive medlem af. Med, jeg ja, er en meget kompetent jury og meget kompetente folk at være sammen med. Så. Ja, de har de har plukket dig. Igen, og specifikt med, med hvilken motivation? Øh, jamen, det er, altså, listen er, er baseret på, øh, de, jeg tror, de kalder det 100 fremmedstormende erhvervsfolk, eller noget i den stil. Så det er jo på baggrund af, af de resultater, der er, er skabt i viner, og også noget af den omstilling, vi har lavet under corona, for eksempel øh, med hvor livestreaming, lige pludselig blev en stor ting, og, øh, og generelt på baggrund af de resultater, vi har, vi har skabt med, med det content, vi leverer. Det, det, de kigger på det på mange forskellige ting. Men der er også noget i retning af dit, dit mod og din, din, din evne til at påvirke samfundet, synes jeg, jeg har op og var en del af deres motivation et eller andet sted. Det er jo store ord. Ja tak. ja, tak. Jeg kan ikke huske øh, præcis, hvor meget der lige har, og jeg ved heller ikke, hvor meget jeg tør at tage af credit for decideret indflydelse på, øh, på samfundet. Jeg er glad for, at du siger, men det er nok ikke noget, jeg, øh, jeg, det er nok ikke noget, jeg tør at stå på mål for, men i hvert fald så... Øh, Jamen, det læste jeg ja. lidt op på, da, da, da de skrev lidt om dig jo. Ja oh, men nej, men jeg vil gerne tage den så. <laughs> Men hvad er det, der gør, nu får du lov til at sætte dine egne ord på det, hvad er det, der gør, at du bliver spottet af bærlingerne igen, at du er i, jeg ved talent 100 unge mennesker, der kan påvirke, der har omstillet sig. Hvad er det, du gør, hvad er det, I gør, fordi I jo snart 10, ikke? Jo, altså jeg, jeg tror, der er en, der er noget i at, i at skabe en, en arbejdsplads, som er og hvor, hvor folk har lyst til at være, hvor at, øh, vi har et, et godt brand, leverer no, nogle gode produkter til vores, til vores kunder, og nogle kunder, som kommer tilbage og anbefaler os. Æh, igen, så tror jeg, at der ligger noget i, at de har, øh, har lagt vægt på, det er i hvert fald det, de skriver, af omstillingen under øh, corona, da, da det brød ud, at øh, der blev livestreaming pludselig en, en stor ting, og øh, det var vi meget tidligere til at spotte om, og, og, og meget tidligere til at blive god til. Æm, så så det, det gjorde en... Det gør en stor forskel for os som virksomhed, men ellers så tror jeg, der ligger meget i det her med at have... have øh, det er i hvert fald noget, det, jeg selv er mest stolt af, det er at, at bygge virksomheden op med nogle, øh, nogle vildt gode kollegaer omkring mig, og øh, en vild fed kultur af, at være i og arbejde i. Og øh, ja, det, det, det tror jeg har, har meget... Øh, jeg, jeg ved ikke, om det er det, Berlinske har lagt vægt på, men jeg tror i hvert fald, det er det, som har, har været grobunden for den vækst, vi har haft. Det er de sindssygt og dygtige kollegaer, jeg har, og den kultur, øh, vi arbejder i. Oliver, nu lyder det lidt som om, det her det er næsten en dans på rose, på nærlig der, hvor du lige skulle kende forsker på <laughs> ikke? Men, men, men har der nogensinde været tvivl om det, du var i gang med? Har der nogensinde, har der nogensinde været rigtig svært at tænke, åh, nu er den svær, den her, den der er langt mellem kunderne her, og hvordan får jeg fat, og skulle jeg måske bare, jeg har jo en uddannelse, skulle jeg bare få et job? Altså, det er klart, det, det tror jeg, der er for alle iværksættere. Der er ikke, der, der, der er altid være den der oh, en kunde, man ikke lige vandt, øh, eller som man virkelig havde, havde håbet på, eller øh, en, øh, altså der, der, der kan jo også være øh, medarbejdere, som har øh, udfordringer på hjemmefronten, eller, eller, eller andre ting, som, som ligesom gør det øh, mere svært at drive forretningen på forskellige. Der er jo tusind ting, og det, det tror jeg, der er helt helt afgjort øh, for alle iværksættere, kan skabe tvivl en gang imellem og sige, er det det rigtige? Altså, øh... Hvad gør du så, når du mærker den her tvivl eller usikkerhed, eller du mister den anden kunde, og siger, oh, kan jeg få det til at hænge sammen? Hvordan trækker du dig så selv op igen? Øhm, jamen, altså, jeg snakker meget med folk, men jeg, jeg gør mig også, øh, altså, jeg gør mig hele tiden rigtig mange tanker, som jeg tror, at alle erhvervsdrivende øh, gør, altså, i forhold til, jamen, hvad, hvad, hvad kan potentielle udfald være på det, og hvad, hvad, hvad må vores reaktion være på baggrund af det, og, øhm, og på den måde, så, så må man jo hele tiden justere og tilpasse sig, fordi der sker jo hele tiden uventede, uventede ting, man kan præge rigtig mange ting i den retning, man gerne vil, og det, det er jo super fedt, det er noget af det, jeg synes, er det allermest spændende ved at drive forretning, det er at hvis, hvis, man har en, hvis man har en idé, og dem har jeg mange af, det tror jeg, der er mange iværksættere, der har, øh, og, og så kan man faktisk gå den vej. Altså, øh, hvis, der er, hvis der er noget, som tænker herover der, der tror jeg, der er fedt at være, jamen, så kan vi faktisk øh, så kan vi sejle over, så at sige, ja. altså, øh, og, og, og, og prøve det af. Så, så jeg... Du får jo også medarbejdere på Det vil sige, at du ja. har også et ansvar sådan et Økonomisk ansvar ikke? Og ligesom det sig, der er medarbejder, der arbejder for det Der er afhængig af lønnen, der har en familie ja. der, der har nogle regninger, der skal betale Så det der med at få idéer Nu skal vi lige lidt herovre, lige lidt derovre kan det påvirke dine beslutninger, at du har ansvaret for, for, for, for otte mennesker? Ja, det, det er klart, og det, det skal det også. Altså det, selvfølgelig skal det, for man har et kæmpe ansvar for, for de otte personer, men også de otte personers øh, partner. Altså det, det, man har en stor indflydelse på, på det liv, altså både i forhold til det økonomiske i det, men også i forhold til, at, at jeg synes jo, det er, det er en kæmpe stor forpligtelse, at hvis man vælger at arbejde et sted og, og bruger mange timer hver dag, Æh, eller i hvert fald alle, æh, hver dag på, på sit arbejde, men så, så skal det også være sjovt, mens man gør det. Altså det, det har altid været det her arbejde efter, at, at vi skal lave nogle fede ting, og vi skal bygge en sådan forretning, men det skal også være sjovt, mens vi gør det, fordi ellers er det ikke tiden værd. Æh, det, det synes jeg ikke, det er, og hvis man arbejder for at kunne leve i weekenden, så, så synes jeg, man skal finde på noget andet. Så er der langt fra mandag til fredag. Ja, ja, præcis. Ja. Æh, og, og det, det er klart, at der det er jo ikke sådan, som man kan leve ud fra, at, at alle dage skal være sjove. At, så, altså, selvfølgelig er der også øh, mange hårde dage, men der skulle gerne være flere sjove dage, end der er hårde dage. Hvad gør du på de hårde dage? Altså, er, det hårde, er det fordi en opgave er besværlig, man måske ikke lige fik den her kunde, man gik efter? Eller hvad kan være en hårde dag for dig? Øh, ja, så det, det kunne godt være Det kunne godt være et eksempel. Altså, øh, der er også, igen, jeg har jo øh, en... en mit arbejde er jo skiftet fra, jeg er, jeg er stadig og rigtig glad for at være rigtig meget ude på vores filmsæt, og faktisk stadig have et kamera i hånden, og stadig instruere, og stadig være med til at producere livestreams osv. Men en stor del af mit job er jo også blevet personaleledelse og, øhm, og sørge for, at vi laver de rigtige ting i firmaet osv., så er øh, også noget af det, der kan præge min dag meget af os. Ja, øh, medarbejdere og kollegaerne, hvordan, hvordan har de det? Uh, kommer, kommer folk glade på arbejde? Og hvis ikke, hvad, hvad er så skyldig det? Er det noget på arbejde eller noget på hjemmefronten? Det er ikke sikkert, det er noget, jeg gør noget ved, men uanset så er det noget, der, der præger vores kultur, så derfor så er det noget, der, øh, der sidder meget i mig og, øh, og, og, og jo prøver at finde løsninger til det. Så... Øh, jeg, jeg synes jo generelt, heldigvis, at det er et, et fortal dage, men, øh, men det er klart, at det, det er i hvert fald noget, der kan sætte sig ved siden af, sådan noget som, jamen, hvis der er en kunde, som man rigtig godt kunne tænke sig og har lavet et projekt med, og så fik man den ikke, eller et eller andet, ikke? Men, men, øh, men igen, jeg synes heldigvis, at det er øh, de få dage, som er de hårde og, øh, og langt største delen af dagen, som er rigtig fed. Og du sætter fingre på noget af det, som mange værksætter heldigvis kommer til at stå i de vækster, øh, de får fat, øh, og så lige pludselig så har man så medarbejder, ikke? Og så skal man tørre for trivsel og en kultur, og der skal være løbende samtaler og dialoger, og der er syge der er lønforhandlinger, der er en masse af de her ting at sige. med i sidste alt er ende. Sjov. Alt det sjov. For i sidste ende, så skal medarbejderne jo have det godt. Hvis de ikke har det godt, så har virksomheden det er jo heller ikke godt. I hvert fald ikke særlig længe. Og det her skift kan for nogen godt være svært, for man er, man, er, man, er, man er måske den der, man vil, ud, så i de tilfælde, man vil hellere ud at instruere, hellere ud at stå med kamera, det er det, man, man, man tænder på. Og det vil også være okay, så må man få nogle andre ind der kan gøre det andet. Ja, meget enig. Altså, nu er jeg selv, øh, jeg er også selv super drevet af at lave ledelse, og, øh, og bygge en fed arbejdsplads, så, så det er jeg også super motiveret af. Ligesom jeg også er meget motiveret af at stå ude på et sæt. Altså, jeg har ikke lyst til at undvære nogle af delene, og det øh, kan jeg jo, øh, jo ikke sige, om det kan blive ved med at lykkes, men i hvert fald med den størrelse, vi har lige nu, øh, så har det kunne lykkes hele vejen, både at være øh, rigtig meget ude på vores filmsæt, og være med til at lave det produkt, som vi står inden for, som har været øh, den drivende faktor, helt fra start af selvfølgelig, det er jo vores produkt, men, men også... Bygge virksomhed og være et stedeværende for øh, mine kollegaer og, øh, og være der til, og så til at løse de udfordringer, som der selvfølgelig øh, opstår. Både store og små ting og så videre. Så øh, indtil videre synes jeg i hvert fald, at, øh, at balancen har været god. Det er også noget, jeg har arbejdet meget med. Jeg, jeg har været enormt, og er meget bevidst og arbejder selvfølgelig stadig med, og, og, og hele tiden lave en bedre og bedre balance. Men, men øh, særligt i løbet af det sidste. Halve år, har jeg været meget bevidst om, øh, jamen, hvordan kan jeg, hvilke arbejdsopgaver er det vigtigt, jeg har, og, og hvilke er det, er det måske bedre, at øh, en af mine kollegaer tager, eller vi sender ud af huset, øh, for at kunne skabe rum for, at, at ja, jeg kan være en Ja. Og, og den her prioritering er jo vigtigt, vigtig. Og god ledelse er jo er et spørgsmål om vil det, ikke Ja. Fordi så bliver det den her pligt, ikke? men det er det med at ville være en god leder, og, og, og fordi man tror på, at når jeg er en god leder, øh, så skaber jeg også bedre medarbejdere, som skaber en, en bedre organisation, ikke? Jo, jeg tror, jeg tror en af de fælder, som jeg selv faldt i, for, da jeg startede med at få medarbejdere, øh, det var den her med, at, at øh, når jeg, jeg skal jo også lige have tid til at lede mine øh, min, øh, medarbejdere mellem alt det andet arbejde, jeg har. Og det, det tror jeg meget er en fælde, man skal passe på, øh, og det var noget, jeg selv blev opmærksom på, men ikke var opmærksom på fra start, øh, og husk på det her med, at ledelse er dit arbejde eller mit arbejde i det her tilfælde. Altså, det er ikke noget, man gør mellem sine andre opgaver, det er ens opgaver. Og, og man er måske typisk den eneste, der kan, der kan lave det. Der er mange andre, der kan øh, sende det faktur, eller sende det her tilbud, eller, eller løse nogle af de andre udfordringer, som, som, der, som der ellers kan være i virksomheden. Men, men der er altså ligesom kun en, der kan lave det ledelsesarbejde, de ledelsesopgaver, som der er. Jeg tror, det er en rigtig vigtig betragtning af det der, fordi desværre rigtig mange ledere, det ser jo selv i mit eget virke, at, at, at de, de leder, når de ikke har travlt med noget andet. Ja. Og hvis de har travlt med noget andet, så når de ikke til at lede. Altså, som du siger, det er, at man leder først og fremmest, og så kigger man på de opgaver, man kan påtage sig det ud over. Men der er et stykke vej endnu. Ja, præcis, men man skal heller ja. ikke forsimple det jo. Altså, det er, det er en svær balance, og det er jo, igen, det er også helt tiden noget, jeg selv arbejder videre med. Nu, jeg, jeg føler, jeg er nået hen til et, til, til, til et godt sted, men det er jo hele tiden noget, jeg arbejder videre på at, at blive endnu bedre til, og blive endnu skarper til, og efterhånden, som vi vokser, og der kommer nye udfordringer, så er der jo nogle, nogle nye ting, der skal balanceres, så det er noget... Jeg også i hvert fald arbejder med hele tiden. Og det er det der med at kunne vokse og vokse godt og rigtigt, og ikke, ikke nødvendigvis for hurtigt. Altså nogle gange hører man også, at det skal bare gå stærkt, og så rydder vi op bagefter. Ikke? Og det er jo det der med at finde det rigtige tempo at vokse i. Ja, det, det er meget den proces, vi har været igennem ja. æh, her for øh, ja, slutningen af sidste år, hvor at vi, vi ligesom havde vokset øh, rigtig meget, og vi er blevet flere, og vores processer var blevet... Øh, havde, havde måske ikke helt fuldt med i forhold til den kompleksitet, vi havde, begyndt at få ind, altså vi havde begyndt at få større produktioner ind, der krævede mere organisering, der krævede mere forberedelse. Øh, som, hvor vores øh, projektmanagementprocesser ikke helt var, var, var fuldt med. Der, vi fik sådan set øh, klare de opgaver, vi skulle, men det var nogle gange med lidt flere frustrationer, end der behøvede at være. Og der var også lidt flere ressourcer, end I behøvede at ja, bo på det. Ikke? præcis. Ja. Så, så, så der, der havde vi faktisk sådan en proces, hvor vi siger, okay, lad os prøve at skrive alle de processer ned, vi har. Lad os, lad os bare sige alt, hvad vi gør. Både af gode og dårlige ting. Vi nu skriver jeg ned, hvad alle gør, og, og alle send faktisk ind, anonymt også, <hømmen> med, med de ting, som de synes både var gode og var dårlige, og bare var neutrale, men var sådan, det her, det er noget, jeg gør i mit daglig. Og så har, har jeg sammen med særligt en af mine kollegaer, været gået, gået meget ned i dybden og sige, okay, hvordan kunne vi i nogle af de ledelsesmæssige ting ændre her, her og her, og så har vi så opdelt det i man kan sige, vores afdelinger i af virksomheden, hvor at, øh, vi har lavet sådan nogle, ja, nogle fokusgrupper til at, til at sige, jamen, øh, det er blevet rapporteret anonymt, at vi har øh, de, her, de her udfordringer. Hvordan, hvordan kan vi løse det? Hvordan kan vi lave et mere smooth backupflow? flow? Og hvordan kan vi gøre det nemmere så faktisk at finde vores filer bagefter, hvis der kommer en kunde efter et år og siger, at nu kunne vi godt tænke os at lave et re det af det her? Jamen, lad os gøre det nemt for os selv at kunne finde filerne. Lad os gøre det nemt for os selv at lave en overlevering fra fotografen til klipperen. Og, altså, alle sådan nogle her ting, hvor vi har taget det lidt fra scratch. Som vi nok blev nødt til, fordi at vi ikke havde gjort det løbende. Og jeg tror også, at nogle gange kan det være svært at gøre løbende, fordi nogle gange er der bare behov for at sige, ja, det her det var en struktur, der passede til, øh, vi var fem, nu er vi nogle flere, og det, det, det passer bare ikke længere. Nu, nu bliver vi nødt til lige at gentænke, hvordan er det, vi gør det. Øh, og øh, altså, det var en ret stor proces, som, øh, som har gjort rigtig meget godt for os. Og det er bedre at gøre nu inden man er 30, 40, 50. Men det du også samtidig også siger, det er, at man skal reevaluere sine processer, og man skal have den her løbende dialog, fordi det du kan med 5, kan du ikke nødvendigt på 10, og slet ikke med 20, med 30, og med 40. Så er det hele tiden at sige, at det stadig er det de optimale processer, vi har? Ja, altså, når vi er 30-50, så skal vi nok gøre det igen jo. Ja, altså, fordi ja. at, at nu har vi lavet nogle processer, som, som passer rigtig godt til, hvor vi er nu, og som passer godt til, når vi er lidt flere, end vi er lige nu. Men når vi bliver øh, nogen flere, end vi ja. er nu, jamen, så passer det igen, ikke? Og så, så skulle det gerne være sådan, så vi løbende optimerer, men der bliver helt sikkert behov for på et eller andet tidspunkt at nå en milestone og sige, nu gensænker vi igen. Og på de her milestone, så er det lige at springe lidt i det. Øh, en lille spørgsmål, en lille overgang, mm -hmm. du tager ved til mig der, Fordi øh, I tiltrækker nogle ret interessante kunder. Rigtig, rigtig mange kunder, men nogle af dem, det er jo for eksempel erhvervsstyrelsen, så skal man arbejde offentligt. Ja. Øh, Novo Nordisk og, og Marked Seng. Og det er jo sådan tre sådan meget forskellige typer kunder, som jeg alligevel har lyst til at tiltrække på det, I kan. Og så har du sådan en lille ambition om snart at blive hvad? Ja, det, det tror jeg nok er sådan en, øh, en, en, en drøm, som, øh, som nok er, er svær i praksis at realisere efter at læst op, hvad det kræver at være kongelig hovedleverandør, men det kunne da være sejt at kalde sig kongelig hovedleverandør og lige tilføje kronens logo. Det har jeg fundet ud af, det, det, det er vist lidt bare, mere, Det er ikke bare lige, men, men ja, vi har da haft æren af at, øh, at, at, at levere noget videoindhold til kongehuset og også filme med kongehuset et par omgange, så ja, det, øh, det er fedt. Det er da meget sjovt, ja. lige at stå øh, sammen med Fred og, og skyde hele video. <laughs> I dag. Det er da ikke den værste opgave. Det ja. giver jo også lidt opmærksomhed tænker et eller andet sted. Ikke? Så det kan da godt være i det hvert, at ikke kommer længere væk fra at blive kongelige hofre leverandør hunovs. Det er det. Men altså ja. man kan sige, at du nævner nogle af de store øh, kunder, vi har, som vi er super glade for at have, og som vi laver rigtig meget med. Men noget af det vi også, der, er, der er en stort fokus på os, det er, at vi, vi kommer fra et startup scale up miljø, og vi vil rigtig gerne også blive ved med at holde fast i det miljø, så vi har. Øh, vi har også rigtig mange. Øh, Både startups mest scale -up forretninger, der begynder ligesom at have fundet deres marked, øh, som, som vi ja, fortsat gerne vil, vil holde fast i at være en stor del af. Og det kan jeg godt lide, den formulering, fordi nu, nu, nu nævnte jeg så de her halvstore kunder, kan man sige, inden, men, men det, som du selv formulerer, det er, at vi, vi har altid været tæt, en tæt del af startups up miljøet som også udgør en stor del af vores kunder, og dertil mm. arbejder vi med de her store. Det er jo en interessant formulering. Så du siger, at vi er en del af scale-op-miljøet, af start-op-miljøet, og dertil arbejder vi med de her kunder. Det er jo lige præcis det, du siger der, fordi det er stadig vigtigt for jer, at støtte og udvikle, at være en del af det miljø, samtidig med, at I kan håndtere større kunder nu her også. Ja, lige præcis. Altså, det er en det, vigtig formulering, tænker jeg. Ja, altså det, det er heller ikke en formulering, der, der betyder, at det ene er vigtigere for os end det ja. andet, fordi det, det, det, det, er, det, det er to øh, rigtig store, øh, vigtige kundegrupper for os, fordi at vi, det er nogle vidt forskellige ting, vi kan lave. med det. Vi kan være, være med til at definere en, en virksomhedskommunikation, for, for scale-ups, hvor vi, hvor vi øh, sandsynligvis laver måske noget af det, det største content eller det mest øh, professionelle content, de indtil videre har lavet. Øh, så, så bliver vi meget trunliggivende i også, hvordan kommer de til at kommunikere fremadrettet? Hvad, hvad, hvordan kommunikerer de til deres målgruppe? Og det er klart, at når vi arbejder med novonordisk, så bliver vi måske ikke definerende for hele novonordisk kommunikation. Æ, men, men der har vi nogle andre muligheder for at lave meget store projekter, og længerevarende projekter også, og stærke samarbejder. Så æ, på den måde så er, det, er det ofte meget forskellige samarbejder, men det, det er de rigtig fede på hver deres måde. Ja. Hvad kan vi øh, vente os af Venia Media i, i den kommende tid? Jamen, vi, skal, vi skal fortsætte med at, at lave øh, content, som øh, så folk får lyst til at se, og, øh, og det, det er et kerne, øh, molecule, øh, kernebudskab for os, og, øh, og vi, vi, vi skal jo blive ved med at have en vækst, vi skal blive ved med at lave rigtig fede produktioner, og vi kunne godt tænke os ligesom at være det kreative brug, som folk går til, hvis, hvis de gerne vil skille sig ud fra det marked, som de opererer i, øh, så øh, vi, har mange, rigtig, vi har rigtig mange fede ting på, på tegnebrættet, og ja. Så fortsat vækst, konsolidering, vækst, øh, fokus på, på medarbejdertrivsel. og trivsel. Præcis. Og du skal helst blive ved med at have lyst til at være den her gode leder, og udvikle dig som leder, også som du var inde på her. Ja. Ja, det håber jeg, at du bliver ved med at hvile. Det, det kan du tro. Ja. Det lover jeg mig. Og øh, så kan vi jo holde lidt øje mere på jeres, øh, på jeres website med flere steder. Det er jo ikke alt, som man lige opdager, det er der har lavet. En, en, en, en, hvis man sidder og ser en film eller følger en kampagne, så er det jo ikke sikkert, at man slet er klar over, det er har lavet den jo. Nej, det er korrekt. Nej, det, er jo, det vil jo altid være sjovt at smide vores logo på, men det er jo kundens øh, brand, der, der, der skal ud. Så, ja, men man øh, er jo meget velkommen til at finde ud på websiteet eller på Instagram. Så, der, der kan man det, i hvert fald følge tænker. nogle af jeres produktioner og se noget af det, som vi har fået lov til at fortælle, at det er jer, der har lavet. Der ligger en hel del derinde. Uh, Oliver Rosendahl, vi kan jo blive ved rigtig længe. Uh, og det kan være, at vi tager en tour her, når vi ligesom ser, er du blevet kongelig hoffre leverandør? Ja, er... Hvad der er sket uh, siden sidst? Men for nu, et, uh, et godt råd til danske iværksætter, måske med udgangspunkt i det, du laver, altså vigtigheden af at se på, på en videoproduktion i forhold til for eksempel branding eller, eller, eller andet. Ja, øh, jeg kan måske både sige noget, der er generisk, øh, fordi hvis man skulle sige noget til iværksætter, noget som jeg, jeg i hvert fald har tænkt meget i, det, det her med at, med at bryde det ned, men folk har det jo ofte med at sige, at det, det virker øh, enormt komplekst at, at starte en virksomhed og at starte noget op. Og det er det også, hvis man ser på det store hele, hvor man, hvor man er nået til, men hvis man bryder det ned, så er der rigtig mange ting, som egentlig bare er, er super simple. At i værks, et civernummer er ikke svært. Og indberet moms er selvstændig heller ikke super svært, når man lige har fundet ud af det basale. Og, øh, altså alle de her ting er sådan set ikke i og for sig øh, svære. Men det kan sætte komplekst ud, når hvis man kigger på det samlet, så bryder det ned. Hvis man skal kigge inden på, på vores felt, jamen, så synes jeg bare, at man skal prøve at se, om man, man, man kan komme i gang. Altså det, det, det skader i hvert fald en mere ikke at få lavet noget content om sig selv, end, øh, altså det, end at få lavet noget, der rammer forkert. Det skal selvfølgelig siges med, øh, med det imente, at hvis man rammer helt forkert, så er det selvfølgelig nogle shitstorms, der er... Det har man set før. Men i det store hele, så, så vil jeg mene, at de... De fleste virksomheder, de gør i hvert fald rigtig meget gavn af at få lavet noget om dem selv, hvad end de, de producerer det selv, eller de, de, der er mange, der har et internt team til at producere det, eller hvis de sender det ude af huset. Men det her med at få, få sat nogle ting i gang, få noget content ud at leve, få folk til at kende dig og, og bygge en målgruppe, som har lyst til at følge med i, i din virksomhed, det, det, gør, det gavner bare rigtig meget. Og så vil jeg lige knytte på det gode råd. Du kommer med her og lige knytte din funnel der med top, midter og bottom der. Husk lige, hvor du er. Den der, den tog jeg i hvert fald til mig. Det, det synes jeg er et rigtig godt råd her, så vi ikke får blandet tingene for meget sammen. Men ligesom kigge, hvor vi er henne, i vores branding og i vores konvertering. I ja, jeg vores... hele vejen. Og, og, og, og tænk på, hvad er, mål, hvad er målsætningen med det, du laver lige nu? Og hvad, hvad er det, det ender ud i? Skal det komme til at kunder nu, eller skal det gøre folk interesserede i at følge dit brand? Sådan. Oliver... Tusind tak, fordi du ikke bare fortalte din egen historie, jeres historie, men også delte det rigtig generøst ud af din viden og dine guldkorn. Tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Det var hyggeligt. Det var historien om Vinia Media, fortalt af Oliver. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os lige en mail, hvor du kort lige beskriver din virksomhed, og så kan det være, at det er dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end. Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen.